Епілог Бункер 17. Тридцять два. Еліза витанцьовувала сходами нагору, видихаючи довгасті хмарки пари, гупаючи по мокрій сталі незграбними ніжками у важких чоботях. Тридцять дві сходинки, містере Соло. Вона повернулася на майданчик, перечепилася через останню сходинку і впала навкарачки. Постояла так хвилинку з опущеною головою. Певно вирішуючи, варто заплакати, чи таки все гаразд. Соло очікував, що вона отот -от заплаче. Натомість дівчинка підняла на нього очі, широкою посмішкою сповістила, що з нею все добре. У посмішці з'явила дірка, молочний зуб випав, а новий ще не виріс. «Опускається!» – вигукнула Еліза. Витерла руки об свій новий комбінезон і побігла до Соло. «Вода опускається!» Соло гмикнув, коли вона підскочила до нього і обхопила рученятами. Погладив дівчинку по спині. «Усе буде добре!» Соло взявся за поруча однією рукою і глянув крізь іржаві плями застарілої крові собі під ноги. Крізь той спогад наводив внизу, що відступали. Він потягнувся до рації на поясі. Жульєта буде в захваті. «Думаєте право», – сказав він Елізі, дістаючи рацію з чохла. «Думаю, все буде просто чудово». Кінець. Текст читав Рік Санчес.